is ingeskakeld by Net Radio SA wat uitsaai in alliansie met FM stereo in ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za en die webwerf bevand al die inlichting wat jy sou nodig kry rondom hierdie internet radio inlichting soos die verskillende omroepers hulle name en die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending ander interessante informatie en niesbrokkies en dan ook ons archief waarby jy kan gaan soek na vorige uitsendings en dit aflaai online luister en ook die inlichting aan iemand anders kan oordra, moet ons wereldwijd uitsaai, is dit moeilik dat alle mense op die aarde nou op die oomlik kan inskakel. Maar ons weet, ons werk ons maar moet tyd is, en as gevolgd vandaar die ongemak, wat een mens dan nou kan oorkom, dier te luister na vorige uitsendings, by die archief, soeke mens dat man het onder die verskillende maande, en dan die program titels, en dan soos wat ek gesê het, luister mens sommer online, of mens kan die program dan aflaai, en op jou eie tyd rustig daarna luister, en ek hoop jy is ook nou vanavond rustig, op jy het een plekkie waar jy rustig jyself kan bevind, jy voet een beetje opzit, Haar losmaak en het rustig ontspan Hierdie program van ons oordenking Gaan oor die bepeinsing van die woord van God Nou is nie vir ons enig iets op hierdie aarde belangriker as Godse woord nie En daarom ons voorrecht om dit te bepeins Daar oor na te denk En ek is Dr. Tini Uylers wat uitsaai vanuit Ayrini, die stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika. En omdat ons wereldwijd uitsaai, het ek maar een gewoonte om te groet in een paar verskillende tale. Begin gewoon ek in die Russische taal met Strafuja of Privet. En dan in die Arabische taal, sê on Salam Halikoum. Men sou ook kan sê merhaba of alanha va salam En in die Duitse taal guten Abend Hebreëus shalom Grieks kalimera Afrikaans goeienaand Engels good evening En ek hoop u voel gegroet waar jy ook al jouself bevind en ons gaan vanaand 'n met u praat oor die begrip van bybelse feeste ek self hou daarvan om te praat van Godse feeste want dit is hoe God het self noem hy sê dit is my feeste as hy dit aan die orde stel in Leviticus 23 waar ons dan nou gaan lees oor hierdie verskillende feeste wat God self ingestel het nie om een mens wetties laste te laat draan, en wat een feest beteken, mos om gelukkig te wees, en bly te wees. Enige feest het te maken met blijdskap, en vreugde, en uitgelatenheid. So ons gaan bykie kyk nou, nou, na Leviticus, 23, waar God hier die feeste self ingestel het Tisentijd luister ons na Pieter Koffie wat vir ons hier die prachtige lied syng oor om God lief te heen En ons praat so n bykie oor die feeste, die feeste van die Heere. Ek wil jy moet te breng jy vir jyself voorstel waar Mooses met God gepraat het en God met Mooses gepraat het. Nou, Mooses is daar op die berg in Godse teenwoordigheid. En nou moet jy jouself dan in daar die situasie indink, asof jy Mooses is, wat daar staan en God praat nou met jou. En as God moet die mens praat, moet die mens sekerlik luister enersijds. Andersijds moet die mens dit ernstig opneem. Elke ding wat God sê is belangrijk. As die rede ook om Jezus gesê, die mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitvoort gaan, wat God praat lewe, het wat hy sê, is absoluut noodzakelijk. Nou sê hy vir Mooses, verder het die Heere met Mooses gespreek en gesê, in Leviticus 23 by vers 1, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestuie van die Heere wat julle moet uitroep as heilige samenkomste, dit is my feestuie, nou as God, vir een mens sê iets behoort aan hom, dit is my feest tye. Moet die mens nie somme net afweik hiervan mens nie. mens moet nie somme dit, noem die jood, die jood is feeste, of die Israel feeste, of ietsie van die aard nie, so. dit is God se feeste. En as God wil hy, mens moet blij wees, dan het hy een rede daarvoor, En voor ek zomaar so hier gaan begin lees, as jy nou als sê, al hier die feeste gaan oor Jezus, elkeen van hulle. Dis die rede ook om een mens bly moet wees. Wee ek is seker die engel in die jimmel is in stomme verbuistering en verbazing as hulle na ons as mens moet kyk. Oor die blijdskap wat hy by, by ons moet wees, en hy is daar nie blijdskap nie. Denk een bykie oor wat die Bijbel sê, dat die engele juig in die jimmel oor elke siel wat tot bekeering kom. Wat in ons mense? Juig ons oor mense wat tot bekeering kom. Hoe reageer ons daar oor? Is ons opgewonde daar oor? Is ons vol blijdskap? Men sal een bykie aan hierdie goed bedank Reeds in hierdie tyd wat ons hier in die wereld noem feesttyd Binnen die christelike kerk Noem ons hierdie tyd waarin ons onszelf nou bevind En noem ons die feesttyd En die begrip gaan hier vir ons net oor dan die een feest Namelijk kersfeest En daar is daar ook nog een gestruierij en een bekluierij onder die christene aan mekaar. In plaas van dat ons blij is en blijdskap en vreugde ondervind, is dit gevechterij. Maar nou goed, kom ons laat het eerst daar. Dit is my feest, sye. Sies daar lang lang kan een werk gedoen word, maar op die 7e dag, dit is die dag van volkome rus een heilige vierdag geen werk mag jylle doen nie dit is een sabbat van die heren in jylle woonplekke dit is die eerste begrip wat God aan hulle wil oordra is dat daar een sabbat moet wees as een feestdag een rusdag A blijdskap, volgekome blijdskap dag a dag waarin een mens vol blijdskap en opgewondenheid moet wees waarin jy jou jouself jou aan God moet toe wou met blijdskap en vreugde en opgewondenheid en in plaats van dit ons de doen is die kerk weer bezig om groot groot gevechte te vecht rondom die sabbat en wanneer is daar nou die sabbat en is daar nou sabbat en wat beteken die sabbat en ach mense In plaas van dat ons net rustig wees en dit geniet van die Heere het gesê, die Sabbat is vir die mens en die mens vir die Sabbat nie. Ons is die wonderstel om slave te wees van die, van die Sabbat nie. Die Sabbat is daar vir my om vir jou my te geniet, nie om slave te wees nie. Dit is die feestuie van die Heere. Heilige vier daar wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd, op hulle bepaalde tyd, die heren wil hee, hulle moet dit nauwkeerig so by daar die specifieke tyde, moet hulle dit vier. Moet nie afweik daarvan nie, want mense, alles het in Christus in elk geval in vervulling gegaan, precies op die rechte dag, net soos wat het voorgeskryf is hier. Die vijfde vers in die eerste maand Op die veertiende van die maand Tegen die aand Kijk net hoe akkiraat en ek zak Is die voorskryf hier Van hier die heel eerste feest Waar die Heere voor het In die eerste maand Mensen dis die maand Nisan Die eerste maand op die 14de van die maand. So dit is op die kop op die 14de van die maand Nisan. En nie net enige tyd op daar die dag op die 14de dag nie, teenoor aan. Dit wil sê wanneer die son sak. Teenoor aan. Is die Pasga van die Here Dit is die paasfeest, die pasga, wat God ingestel het as sy feest, want het gaan oor sy sien. En het het allemaal in sy sien in vervulling gegaan, die heel eerste vier, wat ons wacht nog vir die laatste drie, om in vervulling te gaan. Dit is ook om ons moet feestveer, is omdat dit met Jezus Christus, die Seun van God wat God die Vader gegeet omdat hy ons so lief het so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore Seun sy enigste Seun gegeet so dat elk ken wat in hom glo nie verloore mag gaan nie maar die eeuwige leven kan nie mense, daar niks wat oor een mens so bly moet wees soos oor die eeuwige leven nie jy kan bly wees oor 10 miljoen dollar wat vir jou geskenk word, jy kan bly wees oor een nieuwe kar wat aan jou gegeef word, jy kan bly wees oor iets wat jy gewen het, maar dit alles gaan voorbij, alles het een einde, as jy sterf kan jy niks daarvan in die angeval saamvat nie, dan is het jy en die skipper, en of jy sy geskenk aanvaar het, namelijk Jezus Christus, so dat jy die eeuwige lewe so kon kry. Dis die rede ook om ons feestveer. Dit gaan oor Jezus, dit gaan oor die eeuwige lewe. Daarom moet die mens maar altyd terug gaan back to basics en luister ons weer hierna een van Back to Basics snitte daar is net een weg Sê my waar die pad wat nou God blij Sê my, hoe kan ek om waar God blij Weet jy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 Die weg wat ons tot bij God bleef. En weet jy, Jesus ja is die waarheid. Jesus, die weg om vreeuwig te lewe. Daar is net die weg die kan volg, sy naam is Jesus, Jesus.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 Ons gewoon blij Jesus, my sombeheft ek voor die Jesus, Jesus is ons verlosser Da's net die weg wat die kan volg, sy naam is Jesus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 Johannes 14 versen, sê, dat is net die ene, en dit is Jesus. Ons praat een bykie hier oor die feeste van die Heere, Godse feeste. Eerste feest wat God ingestel het, is die paasfeest, en hy het dit op een precieze dag voorgestel, vastgeleid. Eerste maand, maand Nisan, op die 14 veertiende van die maand, ten die aand, Pascha van die Heere. En weet jy, dit het precies, precies net so in vervulling gegaan. Jezus Christus, die Seen van God, het op die maand Nisan, hierdie maand, hierdie eerste maand, Die tiende van die maand het hy op een donkie sy rug Jerusalem binne gerei as die lam van God. Want het is hoe dit voorgeskryf word. Precies hoe dit in vervulling moet gaan. Hier die paas lammiekie wat geoffer moes word, moes op die tiende van die maand geneem word na die priester toe, so die priester die lammiekie kan onderzoek om te kyk of dit zonder gebrek is. Op die tiende van die maand, Daarom kom Jezus op een donkiese rug die tiende van die maand Nisan Jerusalem binne gerei so dat hy onderzoek kan word want hy is beproef tot die absolute uiterste toe En by die absolute uiterste is hy onskuldig bevind Vind geen skuld in hom nie en teen die aand van die 14 veertiende moet hier die lammekie geslag word die wanneer denk jy is Jezus gekruise precies die aand van die 14 veertiende van die maand Nisan teen die aand Is hy gekruisig Net so Precies so Want is Godse feest En dit is Godse kalender En dit is Godse uurwerk En dit is Godse skipping En alles is Rus in Godse hande En sal precies net so In vervulling gaan Alles wat God Gesê so kan nie hierdie dinge maar net lichtelik opneem nie, ek het jy moet blij wees, daarom is die paansfeest vir ons een wonderlike wonderlike bevrijdende feest, ons as christen houd dit nou nie so nauwkerig so, so nie, ons krij maar die dag, dat so man of meer op een vrijdag daarom val, dat ons nou kan praat van goeie vrijdag, Die God het het haar fijn precies beskryf op die 14 veertiende van die maand, Nisan, teenie aand, moet daar die lammekie geslag word. So is Jezus dan, haar die veertiende, die nacht, in die ochtend hier is hy gevangen geneem. En tien die aand is hy geslag as God sy paaslam Nou Leviticus 23 hou vir ons al die ander feeste ook in plek en op die 15e van hierdie maand dat wil sê van die maand Nisan dis net die dag daarna op die 15e van hierdie maand is die feest van die ongesuurde brode van die Heere. 7 dagelang moet jylle ongesuurde brode eet. Nou Jezus is daar die ongesuurde brood. Daarom sal jy sê nou die skrif vir ons sê dat ons moet alle suerdig uit onssel wegneem, want ons paaslam is ook vir ons geslag. En dis wat die jode destijds gedoen het, daarop op daar die dag Van die paasfeest, die pasga Is alle soort van suurdeeg wat in die huis is Is weggeneem Uitgeneem, uitgedraad Het mag nie in die huis wees nie Dan is daar die volgende feest Die eerste ling geë, gerf waar die volgende dag gevier word, dit wil sê die derde dag dan, want Jezus is nou, op die 14 veertiende is hy gekruisig, die volgende dag is die feest van die ongesierde brode, en die derde dag is dit die eersteling gerf oes, dit is die, die oes wat een boer, as hy enige, gars of watse soort van product hy gehad het, kom ons neem nou maar gars moes hy die eerste gerf van daar die oes moes hy neem en dit as een offer bring daar die offer moes in die hand van die priester geplaas word en hy moes dit as een wuif offer voor die aangezig van die here wuif so dat die rest van die oes ook verseker kan wees, dit die versekering, wat hulle op hulle oes uitgeneem het. Ons mense neem dit ook vandag, ons het is versekering, ons gaan naar die versekeraars, en hulle kom kyk na jou gewasse, en dan verseker hulle dit, teen een bepaalde bedrag geld vir jou, afhangende van die grondse gehalte, en die voggehalte in die grond, en weersomstandighere, en so meer, en so meer, en so meer. So dat as daar niks van die oes is nie, dan is het nou verzeker. En God het dit nie so verzeker nie. Godse verzekering het anders gewerk, hy het verzeker dat jou oes gaan slaag. As jy jou eerste ling gerf gebring het, dan sal die rest van die oes ook een sukses wees. God sal daarvoor sorg. Nou ek en jy het hier die blijdskap en vreugde in ons As jy sal onthou Toen Jezus aan die kruis op Golgotha gesterf het Het daar duisternis gekom en daar was een aardbeving En jy sal onthou dat die grafte oopgegaan het En jy sal onthou dat daar mense uit die doodheid opgestaan het Maar hulle moes wacht so dat Jezus eers as die eersteling opstaan uit die dood. Daarna het hulle ook opgestaan het en het hulle in die stad aan mense gaan verskyn. Jezus het hulle saam geneem met hom as die eersteling gerf, wat uit die dood uit opgestaan het, so die rest van die oes, ek en jy, ingesluid nou, ook uit die dood uit gaan opstaan. Ons opstanding uit die dood is verseker by God die Vader, dier hier die eersteling feest, feest van die eersteling gerf. Is dit nie iets om oor blij te wees nie? want te wees daar is een versekering uitgeneem van my, opstanding uit die dode, dis ook om Jezus vir die mens kon sê, As jy my geloo, sal jy nooit sterf nie. Jy sal uit die doodheid opstaan. Sommige mense gaan die voorrecht ervaar om glad nie eers te sterf nie. Soos wat Paulus dit ook gehoop het, dat hy deel daarvan sal so wees. hy verduidelik dit vir ons later, dat by die feest van trompette waarby ons dan nou gaan kom, dan sal ons wat in die leven oorblij, in die oogknip verander word, ons lichaam sal verander word, in die verheerlikte lichaam, en die mense wat alreeds gesterf het, hulle geest en siel word saam met Jezus gebring, en hulle lichaam word verenig, en so gaan ons Saam, saam met hulle Jezus tegemoet in die licht en so gaan ons vir altyd saam met hom wees. Eersteling, gerf, feest. Op het maak vier wekie sin. Wil ons weer hierna back to basics. Luister dat jy is mos sy kind. sy broodvra. Jy soek nou aantwoorde, wie is vir jou daar? Jy by jou was gesels bykie oor die feeste van die Here. En ons het nou gewys dat die heel eerste fees begin op die 14de van die maand Nisan. En die tweede fees van die ongesuurde brode op die 15de van die maand Nisan. En op die 16de van die maand van Nisan is dit die eerstelling Ger. Jezus wat uit die doodheid opgestaan het, as die eerste ling, die eerste een, daarom is die rest van ons ook gewaarborg. Dan is daar die volgende feest, wat genoem word 50 da, die 50 da, nou die woord 50, het ons vertaal met Pentecost, Pentecost in Grieks Pentecost, Jy weet ons nou van The Day of Pentecost wat ons dan nou weer in Afrikaans met pingsterfeest vertaal het, maar het moes 50 wees, dis die woord 50, Pente is 50, Pentecost 5 plus 10, 50 Dan moet jylle tel van die dag na die Sabbat, dit is die dag nadat Jezus nou uit die doodheid opgestaan het Van die dag af moet julle die beweeg erf overbring As julle die beweeg gerf overbring het 7 volle weke Nou 7 weke Mensen het 7 dagen elke week 7 maal 7 is 49 Tot op die dag van die 7 sabbat moet julle 50 dagen tel So 7 maal 7 is 49 En die volgende dag is die sabbat is die 50ste dag is kost 50 da. Nou, mense, wanneer het die uitstorting van die Heilige Gees wat Jezus vir die disciples gesê het, jylle sal moet gaan wag in Jerusalem, nadat Jezus opgestaan het die dood, met sy disciples gepraat, en gesê, jylle moet gaan wag in Jerusalem, totdat jylle die, die belofte van die Vader ontvang, so dat jylle kracht kan kry om die werk te doen, wat ek vir julle gegeet, as die sending opdrag, gaan die hele wereld in, verkondig die goeie nieuws van Jezus Christus, en leer julle om alles te onderhou, wat ek julle geleer het. Pentecost, nou mense, dit het precies op daar die dag, die vijftigste dag gebeur, nadat Jezus uit die dood uit opgestaan het. 50 da Jy sê en jy kan God en sy kalender En sy tydsmachanisme Sy uurwerk Kan jy maar vertrou Daar die eerste vier feeste Het al reeds in vervulling gegaan En as jy so door die skrif lees Dan sal jy gaan sien dat Jesus en sy disciples het hier die feeste ook bijgewoond Je slond by die, die, die feest wat ons noem die pangsterfeest, op die groot dag van die fees het die Heer Jezus gestaan en met die groot stem uitgeroep as iemand dors het laat om na my te kom strome van levende water sal uit sy binneste vloe dis wat gebeur met die mens met die pangster ondervinding, die doping met die heilige gees, en hier die wonderlijke gave, die belofte van die vader, wat dan soos strome van levende water in jou binneste vloei Wat die fontein wordt, wat die Heere Jezus aan die vrou van Samaria verduidelik het. Dit wordt soos een fontein, wat ontspring tot in die eeuwige lewe. Godse feeste Daar is nog drie van hier die feeste van hom Wat in vervulling moet gaan En dit sal in vervulling gaan Net soos God het gesê het En dit sal in Jezus in vervulling gaan Ek vertel u nou van ons Jezus Hy sou verhnel stel en die land van Jerusalem Ja daar en bid hem Die koningskind gebore met 'n krop verkoet ja Lechter na sy glorie waar die barro tree Hy leer die mense op acht jaar Om mekaar lief te heen Vergewe en leef van die vrede Wat Jesus al mag Hy sterf op drieëndertig 33 jare, Vir jou en my op die kruis Hy sit nou en wacht Wacht om weer te kom.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 omsien Ja, Iesus gaan kom my engel is a beton Ja, Iesus gaan, gaan kom en ek gaan saam met hom Jy het nou kans om recht te maak beleid jou zondes aan Iesus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 Op die wolken gaan ons omzien. Ja, Jesus, gaan kom, Mede ene les, ha me ek om. Ja, Jesus, gaan kom, Jesus, gaan kom, En ek en sam Ja, Jesus, gaan kom, Op die wolken gaan ons omzien. Het gaat hier oor die bybelse feeste en die eerste van hier die 7 feeste het en Jezus in vervulling gegaan precies op daar die daas soos dit voorgeskryf is en nou het ons een 5e feest as die volgende feest waarop ons nou wacht en dis in die 7 maand nou as jy op die kalender kyk op ons FB Church sal jy in die bo boekant van die bladzij hier die kalender sien, maar iwers op die bladzij sal jy weer so'n kalender sien wat mens op kan klik en dat hy helemaal oopmaken, jy dit baie mooi volledig kan sien al die maanden. Nou as jy mooi oplet, so jy sien die feeste word met so'n rooi, of nabijn rooi kollekies aangeduid en daar die eerste van die vier feeste het by mekaar met die een wat net bykie aangeskyf het 50 dae, die een vir die 50ste dag, die eerste drie is by mekaar, en dan die ander in 50 dae, daarna die Pentecost 1, en nou die laaste van die drie feeste val weer precies amal in een maand, en dis in die 7 maand, en dit is die naam Tishri, die maand Tishree en dit kom oor een met ons September, Oktober die middel van ons September en die middel van tot die middel van ons Oktober val hier die maand van Tishree wat die 7 maand is by hier die laaste feeste Spreek met die kinders van Esther aan vers 24 in die 7 maand, op die eerste van die maand moet daar vir julle rustig wees en gedenkdag dier bassijn geklank, Heilige Vierda, Feest of trumpets, dis die volgende feest, waarvoor ons wacht, daar gaan een trompet geklank wees, en met die geroep van die aardsengel, en die Heere Jezus gaan van u die hemel sê, kom op hierjyn, feest van trompette, dit is waar vir ons wacht. Vir die opneem en die himmelvaart van die kerk van die Heer Jezus. Die fees van trompette. Dan is daar die volgende fees, die 6 fees op die 10e van hier die 7 maand, u sien is alles val op hier die bepaalde tischreeps, wat ons September, Oktober is, en ek gaan nou vir jou iets interessant sê oor hierdie maand, September, maar op die die tiende van hierdie maand, moet daar vir julle die Versoendag wees. Dit is die sogenaamde Jom Kippur, groot Versoendag, wat gaan plaas vind. Dan is die kerk al reeds weggeneem, en dan kom die beurt van die jood weer aan, omdat hulle Jezus verwerp het, was daar die genade wat na die kant van die heidene gekom het, waar die kerk periode verteenwoordig, die kerk word opgeneem en dan is God weerdoenig met die jode en dan gaan daar die groot versoen dag wees, dat hulle Jezus gaan sien, en sê dit gaan so gelijktijdig met die slag van Armageddon wees, waar Jezus tis in beide gaan tree, van die antikrus oorlog klaar teent, die jode in Jerusalem en dan gaan al die nasies by mekaar kom in die dal van Megiddo as een mens op die Karmelberg staan en kyk jy so oor hier die geweldige groot dal waar hier die laatste slag of die voorlaaste slag gaan plaasvind, die slag van Armageddon waar Jezus dit is in beide gaan tree en in daar die slag wat hy allemaal gaan verwoes en hy gaan lyk like, soos iemand wat die wijnpars getrap het, omdat die mens is een bloed teen om op gaan spat, en so gaan hy met hierdie rooie gewaad stap, na waar hy na die jode gesê het, hulle moet vlug wanneer dit gebeur, na die berge toe, daar na Petra, waar Jezus hulle gaan ontmoet, en hulle gaan ons sien. Hy gaan vir hulle sy hande wees, wie is die persoon vir wie hulle dierboor het, En so gaan hulle wenend allemaal tot bekeering kom en die Heere Jezus aanneem as die groot groot versoendag. Wanneer hulle stam ver stam, gaan neerbuig in aan bidding en vergifnis smeek vir die verskrikkelijke onrecht wat hulle om aangedoen het. Maar hy gaan hulle vergewe met die aard van die saak net soos wat hy ons allemaal vergewe. En die Heere sê, kom, dat ons die saak uitmaak, al was jou sonde, soos Karlaken, dit sal wit word, soos wil. Na die groot dag die laaste van hier die 7 feeste, vers 34, spreek my die kinders van Israel, op die 15e van hier die maand, dit is die maand tis re. op die 15e van hier die maand, die 7e, is dat die 7 dagen lang hittefeest, dit is die hittefeest, die loof hittefeest, the feast of tabernacles, die feestse betekenis is om saam met God te wees, soos wat die volk daar destijds door die woestijn getrek het, en in hitte geblei het, so gaan ons, so fie, hou hulle tocht vandag tocht, so hier die hittefeest, somidaan hulle tuin, maar ook al hulle plek krij, slaan hulle, maak hulle so'n hut van blare, loof teken ons blare, takke moet blare aan en dis een verteenwoordiging, uitbeelding van om dan verewig saam met God te wees. Dis die laatste van die feeste van die Heere, dat ons altyd saam met God gaan wees. Nou Jezus' disciples en Jezus self het hier die feeste getrouw nagekom. Hy het altyd Jerusalem toegegaan, Paulus ook, sy sendingreis, so uitgewerkt dat hy tydens die vaasfeest in Jerusalem kon wees. En vir sommige van ons mense het die feeste geen betekenis nie, ons kyk nie eindelijk juist daarna nie so sê mys maar weer gaan oplet en gaan kyk, dis gaan alles oor Jezus die volgende feest waarvoor ons nou wacht is die fees van trompette en in die maand van Tishri, September dan is daar een groot, groot, groot teken in die licht wat Jezus van gepraat het die vrou wat een kroon op haar kop van 12 kroone en dan is daar aan haar voete die maan en sy is bekleed met die son die son wat van achteraf tegen die virgoes skyn want Jezus het gesê daar sal tekens wees aan die son die maan en die sterre voor hier die groot en derlichtige dag aanbreek Hierdie teken hou ek al dop van die jaar 2000 af. Elke september maand gaan hierdie teken al hoe meer in vervulling want die maand het beweeg tegen die geboortekanaal af van die Virgo en is nou al by haar voete. Vir die feest van trompette waarvoor ek en jy gereed moet wees Paulus vir ons verduidelik in 1 Thessalonicense 5 er dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by die wederkomst van ons Heer Jezus. En Heer Jezus gaan ons, kom al, ek kan ons maar weet, met die feest van trompeten. Daarmee gaan ek hier nou groet Tot morgen, dv. Ons meer in een op wat gaan. Ons hoor van al die hardbevings en die oorlo en die vloede wat hier ons beskryf. en die laatste tyd. Jy ja, sal jy asjeblief gauw kom Ons bid Dat die tyd nou aan sal breek. Dat jy nou op die wolke kom En dat elk het nie voor jy sal bijg En sal beleid Jy is ons God